Природните функции на човека Бесето от учителя Държана пред младежки окултен клас на 10 януаря 1930 г. Добрата молитва Съзерцание Какво разбирате под думата функция? които знаят латински да кажат какъв е коренът на тази дума. Значи служба, упражнение. Кои са тези ноти? До основно и до горно. Кулци от вас могат музикално да изкажат тези ноти. Може да ги изкажете по много начин. Зависи какъв ще бъде основният тон, който ще вземете. Какво отношение имат функциите в човешкия организъм? За пример, знаете ли функцията на храносмилането? Какъв вътрешен процес става? И ако вашето съзнание не е в постоянно общение с тази функция, вие ще се намерите в трудно положение. Защото всички придобивки са една функция. Ние не се нуждаем толкова от работата, колкото от придобивките на тази работа. Вие казвате, физическата работа не е толкова важна. Но седите три дена гладен и веднага забелязвате едно отмаляване на сетивата, едно опрегъване на колената, когато вървите. А когато сте нахранен, краката добре вървят. Така е, когато сте здрав. Но щом тия функции са слаби, почват краката ви да не ви държат. Вие не стъпвате стабилно. Следователно, тия функции на стомака се отнасят до вашия личен живот. След като уредите вашия личен живот, вие ще уредите вашите физически работи, нищо повече. Човек може да е физически здрав, без да е силен. Много хора има, които са здрави физически, без да са силни. Други функции има, които правят хората силни. Тях аз наричам функции на белите дробове или силови линии на белите дробове. Ако вие не можете да дишате правилно, вие не можете да бъдете силен човек. Въобще тези хора, на които функциите на тялото са облични, те навсякъде имат една закръглена форма. Лицето мяза на месечинка, ръцете са валчести, пръстите са валчести и като му отвориш ръката, образуват се тръпчинки. Физическият човек мяза на една морска гъба. Той е фискармоник. Свива се... Отпуща се, свива се, отпуща се. Така звам. Физическият живот доставя само материалите. Всички, които изучават човека, знаят, че стомаха доставя само материалите за човек. И понеже той доставя материалите, най-първо той си направя тези барачки. Нали, когато се построява някоя голяма сграда, постройка, най-първо не се построява голямото здание, а се построяват тия предварителните барачки. Следователно, физическото тяло не е още основното тяло. То е тия малки барачки, в които работниците трябва да работят дълго време. В тялото най-първо се отличава Физическият човек по това той е крайно мекоша. И първоначално, когато той е живял на физическото, когато неговата интелигентност е била слаба, той е нямал кости. Бил е от мекотелите. А костите означават лошите условия на живота. Това показва, той първоначално е живял в една Отлична среда. Няма ли какво да се бори с призодата? От Отмекотелите е бил той. Но, когато почнали да се явяват лошите условия на живота, човек е почнал да образува дихателната система. Появяват се тия силови функции. Тогава се образували коравите мускули и костите, образували се лигаментите. И така започва борбата на живота. Борбата за живот, това са силовите функции. И най-после на трето място се появява духовният човек. На него жилището е в слънчевия възел и в задната част на мозъка. И този човек се появява с онзи разказ за появяването на злото и доброто. Това дърво за доброто и злото е поставено там. А дървото на живота то е поставено в целия гръбначен стълб. Представете си тази идея и унази змия. Ако вие извадите човешкия мозък и цялата глава, това представлява една страшна змия. Голяма. Та тази змия се качила на дървото за познание на доброто и злото. Следователно. Духовният човек се отличава с познаване добро и зло в съзнанието. Тоест, кои от тия сили в природата действат в съгласие с него и кои са против него. Това е духовният човек. И най-после идва да разпознаваме същността на човек. Човек сега е започнал да разпознава кое е добро и кое е зло. А това е духът, който е над доброто и над злото. Та има четири състояния. Някой път вие казвате Трябва да се живее физически живот. Това е най-елементарният живот, който може да имате. Стремеш има но всеки един от вас е крайно ограничен в един много малък кръг. Това е стремежа. Така казвам, необходимо е вашето съзнание да е будно. Материално вие трябва да правите наблюдение върху себе си или тъй, както сега с ния строеж има комисии, тези комисии приемат материали за строежа, при това тия материали трябва да бъдат отлични, понеже каквито са материалите, такава ще бъде и постройката. Плюс онези, които ще строят, те трябва да бъдат майстори. Сега вие сте млади, нозина от вас сте свършили университет с висше образование сте. Но вие мислите, че всички идеи, които сега функционират във вашия ум, са ваши. Най-първо, ако вие разгледате живота много от идеите, които ви занимават, те почти нямат нищо общо с вас. За пример. У вас се заражда една идея, че вие можете да станете нещо. Аз имам такъв един пример. При мен идва един основен учител, казва ми. Аз имам голям стремеж да следвам музика и мисля, че мога да направя нещо. Питам го. От колко години дойде тази идея от теб? Е, преди 4 години слушах един оркестър и помислих, че мога да стана музикант. Какво още се занимавам с малките деца, когато мога да свиря? Аз му казвам. Можеш да се научиш да свириш, но музикант да станеш или виртуост те ти, трябва няколко съществувания. Казва ми. Ама аз много ще свиря. И 10 часа да употребиш на ден най-първо строежът на твоите пръсти е такъв, че ти нямаш тази гъвкавост и после от тебе липства този музикален тон. От тебе може да стане много добър търговец, но никога и музикант. Можеш да опиташ. Сега, вие можете да кажете, че това е едно обесърчение. Не е въпрос за обесърчение, но той само ще си губи времето. Не е за музикант този човек. Той не е роден за музикант. В природата, за да се роди един човек-музикант, той трябва да е работил, или е казано на съвременен език, трябва ред поколения, дядо, прадядо, майка, бащи, чичосци, всички, които са съществували преди да са работили в това направление, за да стане той музикант. Може той да има желание, но ако той не е работил... Желанието е едно нещо. Сега може някой от вас да има желание да пее, обаче като рече да пее, гласът му става дрескав. Сега, слушали ли сте някои такива певци? Той мисли, че пее хубаво, но щом запее, кучетата залаят. Така зна. Сега трябва да изучавате себе си, да научите нещата. Най-първо у вас има 4 функции на стомаха, на белите дробове, на слънчевия сплит и функциите на главния мозък или задната част на малкия мозък, която е връзка с симпатичната нервна система. Слънчевият възел е седалището на духовния човек. И после имате управлението на целия мозък. Сега, за да бъдете духовни, най-първо вие трябва да разбирате законите на управлението на вашия слънчев въсел. Или, за да бъдете силни, за да се развият вашите мускули, непременно трябва да развивате вашата дихателна система. Това е една функция вътре в природата. Защо именно природата е създала човека да диша? Защо специфично е вложила дробовете? Защо му е дала специфични органи да тиша? Сега, по какво се отличава стомаха? Какъв е процесът, който става при храносмилането? Какви движения има стомаха? Стомахът има два вида движения. Свиване по дължина и напряко. В дробовете какви движения има? По какво се отличава движението на белите дробове? Там има разширение. Сега, за да иде каквато и да е храна, която вие възприемете, не трябва да бързате във възприемането на храната. Има едно специфично чувство, което регулира физическия живот. Човек след като седне да яде, това чувство трябва да се събуди у него. Говоря за съзнателния човек. И когато ти дойде апетит, тогава почни да ядеш. Специфично чувство е това. И много болести се зараждат от това, че ние не се съветваме с това чувство. Не слушаме това чувство у нас. Много пъти това чувство казва – няма да ядеш сега. Ние не слушаме. Животните спазват това чувство по-добре, отколкото човек. Този навик, който ще придобиете в яденето, когато ще влезете в повижите сфери на живота, яденето ще мине през други функции. Защото ако вие не знаете как да ядете, Божествения свят вие няма да знаете как да мислите, защото между яденето и мисълта има отношение. Наблюдавай човек как яде и ще знаеш как мисли. Ако в яденето устата не върви хармонично, а се криви, точно такава ще бъде и мисълта му, както устата. Аз ви говоря за известни функции, за известни разумни отношения, които природата е поставил. Ако вие вземете да кажете тон до, колко трептения ще образува този тон? 32 трептения. Следователно, основният тон до има 32 трептения. Ако дадете 10 повече или 20, Доли ще бъде. Следващия тон между до и ре, колко трептение има? 36 трептения ще има. Горното до, колко трептение ще има? 64, два пъти повече. Приятенето има едно желание, музикално желание. Та ще знаете. Физическия живот започва с най-низките трептения. У вас трябва да има едно силно желание да пеете. Ако ти седиш да ядеш и не усетиш желание да пееш, ти правилно не ядеш. Има един основен тон. Ако ти не се радваш когато ядеш, онзи човек, който като седне да яде и се позасмее, иска да запее. Той сладко ще яде. А онзи човек, който яде и не иска да пее, той сладко не е ял. У нези хора, които са яли хубаво, като излязат от обяда, те искат да пеят. И той започва да си пее. Тогава яденето е правилно. Вие можете да наблюдавате това. Така знам. Пеенето, това е най-хубавата норма, с която може да съдите за една функция. Тогава, който и да е човек, ако идете даже при един болен и ако му се пее и този човек пее, той ще оздравее 100 на 100, без изключение. Ще знаете. Ако идете при един болен и му пеете и той пее, този човек ще оздравее. Такъв случай имаме с един наш приятел, Петко Епитропов. Той имаше такива сесии, които се образуваха около врата му. Много малко хора се освобождават от тях. Остава само една трета част да функционира от врата му. Имаше и диабет, жена му казва, Какво да прави учителю от цяла нощ пее този човек? Болен човек да пее, какво е това? На умиране а пее. А тя не знае, че това именно го спасява. Нека цяла нож да пее. Сега ще извадите закона, когато вие се намирате в трудно положение, в което не можете да разрешите някой въпрос, какъвто и да е той. Пейте. Ако не знаете какъв ще бъде резултата, пейте. Болен си – пей. Пей в себе си и не се бой. В края на краищата пението ще предизвика уния хубавите чувства. Природата е отзивчива и пението е зов на природата. Ти като пееш ще предизвикаш природата. Защото вие си и тургате това предубеждение, вие казвате, човек при болест трябва да бъде сериозен. Танима онзи певец на сцената не е сериозен. Той когато пее, и как още е сериозен. Той има един страх, че може да не изкара пението си така хубаво. Но все-таки той пее. Така съм. Пението в природата е една норма, с която се регулират функциите. Що е пението? Пението е метод, с който природата регулира управлението на функциите на физическия живот, на силовия живот на духовния човек. А това е вече едно спомагало за самия човек. Сега в музиката пението се отличава с това – всички от хора, които развиват пеенето, са разумни. Или не може разумен да бъде човек, който няма музика. Той може всичко да има, но за мадрец не може да бъде. И поет не може да бъде. У всички даровити хора и талантливи и гениални хора, музикалното чувство от тях е добре развито. Онези хора, които нямат у себе си развито музикално чувство, те могат да бъдат до някъде учени хора, но и дейни хора те не могат да бъдат. Те именно нямат това, което природата изисква. Да допуснем сега, че вие бързате и искате да свършите училището. Вие не знаете какво нещо е времето. Вие бързате. В музиката има един такт. Щом го изкорите, как ще излезе песента? Ако започнеш една минорна песен да я пееш бързо, какво ще излезе? Или пък, ако започнеш една песен от мажорната гама да я провлачваш, какво ще излезе? Значи, за всяка песен си има определен такт. Във веселите песни какво е времето? По какво се отличава техния ритмус? Че е бърз? Учителят пее. Сега, от първия тон, може ли да знаете какво ще излезе? Па, я кажи ти какво ще запея. Нещо весело. Добре. Минорните песни са песни на богатите. А мажорните песни са песни на сиромасите, защото рядко ще намерите богат човек, който да играе. Той като седне под крушата, иска друг да играе. А сиромакът, след като си похапне и се понапие, веднага ще стане да играе. И той е прав, че играе. Той казва... Със седене тази работа не става ами да поиграя, че да се постопля. Докато Богатия казва Уредил съм си работата, няма защо да играя. Който е престанал да играе, скоро ще го уволня. Така знам. Ще внесете в ума си от песента. После работата. Това са два метода, които оправят човека, оправят неговите функции. Пението трябва да служи като една норма вътре в живота, за да могат да се развият дарбите, които съществуват у вас правилно. Защото скръпта, страданието, съмнението, недоволството и всички отрицателни качества, това са паразити. Някой път и съвременните писатели изнасят живота на някои хора, които много са страдали. Но някои велики хора са страдали повече отколкото трябва. Те сами създадоха ненужни страдания и вследствие на това, ако те не бяха, щеше да се случи нещо по-хубаво. Те пак създадоха нещо хубаво, но чрез своите чрезмерни страдания те усъхатиха талантите си и за това представляват живота по-мрачен отколкото и всъщност. Защото животът сам по себе си не е толкова мрачен. Ние казваме, тежък е животът. Аз не знае каква тежест може да има в света. В какво седи жеста на живота? Най-първо нямате средства, нямате пари, нямате удобно жилище, казвате. Така живее ли се? Казвам. Защо сте забравили вашата опитност на миналото? Онова малкото птиче, мушне се в една малка дупчица и е доволно. Ти имаш цяла къща, може би хиляди пъти по-добра от тази малка боболечица, Аз си е недоволен. Та казвам. В какво седи същността на една ваша мисъл? Вие казвате. Несносен е животът. Несносният живот зависи от съзнанието на окръжаващите хора, с които живеете. Живите хора правят вашия живот несносен. Даже най-великият ученик на училището, учителят му може да направи животът му несносен. Но и обратното е вярно. На най-неспособният ученик, учителят може да направи живота му сносен, но това е най-лесното. Въобще, способният ученик внася нещо хубаво в учителя. Да, съзнанието в живота е, което внася това неприятното в живота. Та, да, най-първо стремете се вие да въздействате на съзнанието си. В природата има едно общо съзнание, на което трябва да въздействате. Как? Простите хора са изучили този закон. Когато отиваш при един княз или цар, няма да отиваш с празни ръце. Ако си някой беден, пак ще занесеш нещо. В турско време той ще занесе някоя кокошка или някоя пуйка или някое прасенце. Ще ги занесе на този богаташ и тогава този княз или богат човек, като го види, че носи нещо, ще го приеме много любесно. А като го види, че иде с празни ръце, той ще мисли, че ще иска нещо от него и няма да го приеме така любезно. Това общо съзнание не обича да идеш с празни ръце. Трябва да занесеш нещо. Сега да обясня моята мисъл. Вземете двама ученика. Единия а другият среден. И двамата отиват при учителя си. Може и да са двама студенти. Даровитият, що миде при професора, каквото професора иска от него, той му казва. С това, той предразполага професора си, и професорът е разположен към него. А онзи, който не е даровит и не отговаря, и учителят ще намери нещо да се извини, че сега не може да услуши. Питам, защо трябва да се прави разлика между двамата? Вие ще кажете, това не е право. Но в какво седи правото? Недаровития ученик, човек, няма правото на даровития и даровитие не може да се лишава от своите права, от своите възможности. Такъв е закона. Недаровитият не може да има правата на даровитие. Да допуснем, ако вие дадете на този, който не е даровит, правата на даровитие, какво ще направи той? Под думата право ние разбираме момента. Когато дойде този момент, неспособният ученик трябва да учи да развие тази черта у себе си какво разположение трябва да има човек. Това разбирам аз онова добро разположение, което професорът може да има към даровитие. Аз не считам този процес дълъг. Той е къс, отмерен. Защо той не може да има еднакво разположение към тези двамата? Зависи и от това, което учениците дават. После ще ви представя един друг контраст. Вие ще кажете Друго яче трябва да бъде. Добре. Представете си един човек, който е здрав, свеж и едно дете на 15 години. Свежо, красиво и друго едно, на което лицето е само с скули и рани. Питам вие във вашата обхода ще имате ли еднаква обхода към двете деца? Какво ще бъде вашето положение? Отношението ви не може да бъде еднакво към тия две деца. Всяко едно положение в природата или състояние, в което човек се намира, то си има своето равноценно. Всяко нещо си има своята цена. За пример, вземете в монетната система. Английския стерлинг, турската лира и французския Наполеон имат ли еднаква стойност? Имате английския шилинг, турския бешлик и французския франк? Питам ви. Вие можете ли да дадете същата цена на шилинга, както на лирата? Можете ли да имате същите отношения към тези монети? Не. Шилинга ще го посрещнете по един начин, лирата ще посрещнете по друг начин. Турската лира ще посрещнете по друг начин и бешлика по друг. Френския Наполеон ще го посрещнете по един начин, а Франка по друг. Та. Отношенията, които съществуват между хората, са различни. Когато ние говорим за отношения, те са строго и математически определени вътре. Всяка една сила, която е в нашия живот, тя предизвиква своята равноценност. Дотолкова, доколкото ти можеш да дадеш от себе си цената на това, което хората ти дават, до толкова те ще имат отношение към тебе. Малко даваш малко вземаш. Много даваш, много вземаш. Не е в многото количество. Сега вие всичките имате желание хората да ви оценяват. Вие мислите, което съществува у вас е произволно. Представете си, че хората имат една. Неясна представа за теб. Ако сте музикант, ще ви оценят като музикант. Ако сте скулптор, ще ви оценят като скулптор. Ако сте лекар, ако сте писател, поет, това, от което хората имат нужда, те ще ви оценяват според ползата, която принасят. Ако сте красив, ако сте силен, те ще ви оценят до толкова, доколкото притежавате тия сили. Затова при възпитанието трябва да вложим мисълта, силата е вътре в нас, с която нашия живот трябва да се отличава. А понеже при сегашното развитие ние сме турили тия фактори отвънка, ние казваме, условията са такива. Условията – това е сцената, на която актьорите могат да играят пред публиката. Много актьори могат да имат една отлична сцена, могат да имат и публика, а не могат да играят. При други сцената не е толкова голяма и публиката е малка, но те играят много добре. Сега кое е по-добре? Да имаш голяма сцена и много публика – а да не можеш да играеш добре? Или да имаш малка сцена, малко публика, но ти да играеш добре? Защото тази голямата сцена и многото публика, те ще те освиркат, щом не знаеш да играеш и няма да ти ръкобляска. Та именно във вашия ум трябва да се вложи идеята, че онова, което природата е вложила – трябва да започне с едно вътрешно проучване на основните функции, с които трябва да боравите. Вие трябва да знаете, че проявленията, които съществуват в природата, се определя. Да кажем, вие имате едно въже, направено само от един конец. Имате друго въже, направено от два конеца, от три, от сто, 100, от хиляда, от две от 10.000. хиляди. Какво ще бъде качеството на това въже. При възпитанието силата на човека е да се концентрират всичките желания и мисли, които човек има, в една определена точка. Вие не трябва да бъдете обсебени. Трябва да знаете къде ще турите вашите мисли. Ако сте на физическото поле, трябва да знаете къде да съсредоточите вашата възможност, защото физическият човек това е едно ограничение. Не е само яденето, за да станете силни. Вие трябва да знаете как да съсредоточите силите на вашите дробове. Да знаете как да възприемате въздуха и да знаете как да използвате силата на въздуха, как да става окислението. И после. Да знаете как да регулирате вашата симпатична нервна система и слънчевия възел с задната част на мозък. И след като знаете как да боравите с томага си, с белите другове, с слънчевия възел, тогава ще пристъпите да изучавате мозъка си. Същинският човек оттам започва. За да бъде човек гениален, той трябва да знае какво нещо са възможностите, които са скрити вътре в човек? Сега аз искам от вас да оставите малко на заден план тази идея, която сега имате. Вие казвате провидението. Провидението това е висшата разумност в света. Провидението не търпи глупави хора. Сега оставете вашите възгледи. Защо това е друг въпрос? При това положение до което сега сте достигнали, никога не питайте защо провидението не търпи глупавите хора. Когато ви дадете едно страдание, какъв сте тогава? Когато ви дадат една несполука в живота, какво подразбира това? Сега във вас е залегнала идеята, че сте много нещо. Че вие имате много високо мнение за себе си. Съвременните хора са крайно чистолюбиви и горделиви. Овсинца ви има една скрита гордост. Даже и най-простият и той мисли, че е нещо в света. Че е нещо, то е така но не е работил върху себе си. Той може да е царски син, може да тече в него царска кръв, но ако той не се стегне да работи, да учи, тази царска кръв нищо не струва. Някой казва, ама той е много талантлив, но ако той не впрегне този свой талант да работи, той не е талантлив. До тогава, докато талантът е впрегнат в работа, той работи. Щом престанеш да работиш и талантът изгубва своя смисъл. Така сва. Достоинството на човека трябва да седи в това съзнание, че той трябва да изпълнява законите, които природата е поставила и да знае всеки момент, че той не греши. Аз не искам да имате и това обикновено схващане за греха. Що е престъплението? Какво е престъпление в музиката? Фалшивия тон. Да. Един фалшив тон е престъпление в музиката. Вие казвате, че човек трябва да има добро настроение. Доброто настроение може да се образува отвън. Ти сам себе си не можеш да образуваш доброто настроение. Доброто настроение е както онзи извор, който е седял с хиляди години. Като потече, това е настроение в него. Строи си той. Ако ти изтичаш правилно, ти имаш добро настроение. Настроението зависи от правилното направление на енергиите, които текат в теб. Защото ако те не текат правилно, не текат както трябва, ти имаш нещо криво с себе си в своето естество. Да ви обясня сега на какво почива тази зависимост. Аз съм взел малко у младите за прицелна точка. Взема младостта като мярк. Млади сте, нали искате да бъдете уважавани? Дето минете да лечите. Добре, тогава какви трябва да бъдете? Здрави, нищо повече. После, като ви видят да кажат, юнак е този човек. Вие вървите тъй, като ви види някой български чурбачия да каже, Струва си този за работа. Мене ми трябва един такъв слуга. Ти тъмън търсиш такова място, харесваш го и оставаш при чурбачията. Това е първата служба. Ти си много способен. Сега от този чурбачия се заражда мисълта да произведе този слуга на по-високо положение. Харесва му слугата. Той има млада дъщеря, казва «Няма ли да задържим този слуга да остане при нас за по-дълго време?» Слугата се наел да остане при чурбачията за една година и на втората година мисли да си иде. Чурбачията изпраща дъщеря си при него и тя като поговори с него, този млад момък е готов да остане и втората година. Първата година го цани чурбачията, втората година го цани дъщерята. Сега разсъждавайте философски. Какво представлява в дадения случай чурбаджията? Това са един вид сили, които действа. В умата действат друг вид сили, по-деликатни, по, по и помощни. мощни Защото чурбачията действа по един начин – а дъщерята действа по друг начин. Да кажем, чурбачията е ходил при сугата и схванал, че ако той му предложи да остане, този мама няма да приеме. Казва, Баща ми, майка ми, искам да си ида. Но като отиде тази дъщерята, посмихне се, погледне го, каже му, Няма ли да останете още? И той казва, мога да остана още. Питам, какви са съображенията, защо той отстъпва да остане още една година? Вие ще кажете, обичина. Не е въпросът за обич. Тук няма още никаква обич, но този млад момък отстъпва. Има една сила, която действа отвътре. Този новия чурбаджия му се харесва повече, по-хубаво говори. Той казва: Представи ми се една година да слугувам при този младия. Може е да го опитам. Сега, кое е заставило този младия момък да остане? Коя е дълбоката причина? Вие ще кажете «Той иска да се ожени за нея». Не. Вие много просто разрешавате въпрос. Това, което става във външния свят, това става и в самите вас. Да допуснем, вие имате известно желание. Защото всякога, когато човек иска да реализира нещо, това е онзи мъжкият принцип, който иска да реализира нещо в света. Но дойте до едно място. Вие се отказвате. Искате да напуснете тази работа. Да кажем, вие сте вегетарианец 10 години, но след 10 години искате да напуснете тази работа, да се откажете от вашето вегетарианство. Казвате. Толкова строг вегетарианец не трябва да бъда. И търсите и някой начин, казвате. Тази храна може малко да се премеси. Веднъж месеца може да се яде само чурбата от месото. Питам, коя е причината, че вие искате да проядете пак месо? Това е окружаващата среда. Съзнанието на другите хора. В дадения случай те са по-силни от вас и вие тръгвате по техния ум. Тогава може да се вземе един добър урок. Поснете една овца между 10 кучета, които ядат месо, да видите тази овца дали ще се поколебае да тръгне по ума на кучетата. Няма да тръгне. Пък, турете и едно куче между 100 овци. И то няма да тръгне по техния ум. То може да ги пази. То се е научило да ги пази. Но когато го заболи коремът, тогава то отива да пасе трева. Та Подбудителната причина е съзнанието на хората. То може да ни въздейства и трябва да се пазите. Казва някой. Аз не мога да бъда вегетарианец. Че ти си създаден вегетарианец, тебе е хората те накарака да ядеш месо. Ти си затворник. Турна ти е един дълъг халат, отварят ти вратата, ти влизаш и излизаш под закон. Ти не живееш един свободен живот. Та сега спорът, който става, дали хората да бъдат месоядци или да бъдат вегетарианци? Този въпрос е предрешен. Човек не може да бъде вегетарианец или какъвто и да е, или да бъде учен, ако не се справи със своето съзнание и със съзнанието на окръжаващата среда. Той трябва да знае всъщност какво нещо е вегетарианството. За пример, тук почти всички от вас сте вегетарианци без изключение. Е, кое е онова, което ви заставя да бъдете вегетарианци? Но и всички не сте доволни от вегетарианството. Че всички сте вегетарианци, да. Но, както виждам, всички не сте доволни от вегетарианството, защото някой път се намирате в затруднение. Мен ми разправяше един строг вегетарианец, един път пекал риба в печката, искал риба да яде с лимон и гледа, мирише вътре. След като изяз кумри, казва, защо ядох? Това не било неговото желание. Друг един вегетарианец ми разправи. Влиза той в една гостилница, всички едат. По едно време той сяда на масата, заправя, че е вегетарианец, хлопа на масата, иска да му дадат мумици на шиш печени. Знаете ли какви са? Разправя ми той. Сядам, поръчам си, дайте ми и мумици. Но после, иде му нещо на ум и той казва. Ами, ти си вегетарианец. Ти си и дошъл тука за друго, дошъл си и оцет да купиш. Питам. Защо той си поръча момици? Значи, окръжаващите хора му повлияват и той може да стане жертва на това влияние. Така съм. Тия наши неразположения се дължат на окръжаващите хора. Седнеш на някоя маса... И веднага се повлияваш от хората. В дадения случай ти трябва да се подигнеш над средата, да съзнаеш, че ти си господар на положението и никой не може да те застави да ядеш това, което не искаш. И трябва да знаеш, че никой не може да ти се наложи. Но ако си слаб, околните хора могат да ти наложат известно верою. Мнозина от вас чакате е да дойде природата и тя да работи над вас. Тя работи над хората. Тя работи, но съвременните хора се намират в голямо стълкновение с нея и за това страдат. Всеки ден ти си блъскаш главата с природата и страдаш. Този път по който вървиш, ако се вслушваш в гласа на природата, тя ти казва. Пътия, по който вървиш, не е правилен. Тъй, както мислиш, не е правилно. Както чувстваш, не е правилно. Тъй, както си постъпил не е правилно. Е, как друго яче да поступи? Не мога да го направя. Не е правилно. Нищо повече. Питам. Този последният конфликт между тебе и природата, къде ще се завърши? Ако ние не почнем да вървим по нейните пътища, нищо няма да добием. Най-после гърнето, което се търкаля по камъните, няма да пострадат камъните, но гърнето ще пострада. Вие сте тръгнали по един път, но вие се блъскате с живата природа. Сега, след вегетарианството, кое трябва да приложите? Кое е украшението на вегетарианството? Постът. Вегетарианицът не може да пости. Постът е само за болни хора, за грешни хора. За здрави хора никакъв пост не трябва. Вегетарианицът не може да пости, но грешен ли си? Постът е за лекуване. Ако си здрав, никакъв пост не трябва, това трябва да го знаете. Постът има друго предназначение. Ще знаете. Постът не е за здрави хора. Здравия човек именно трябва да яде. Той никога не трябва да преяда, но онзи, който е преял, той трябва да пости. Да се повернем на въпроса: Кое е украшението на вегетарианец? Тогава пишете една тема: Отличителните черти на вегетарианец. По какво се отличава вегетарианец? Сега и дощия път ще продължим. Главната тема на лекцията беше Природните функции на човек. Най-първо трябва да се справите със своите функции. Във физическия човек функционирането на неговите силови линии и функционирането на доброто и злото в човека, това са двете сили, с които духовният човек се справи. От това зависи от на човешкия дух. Часът 7 и 10. Има ли от вас Часовници да бързат. У вас има известни възгледи, които трябва някой път да се разбият с клинове. После имате известни схващания, известно верою, което с клин трябва да се разбие съвършенно навън. Старите клинове трябва съвършенно да се избият навън. Имате един нов мироглед. Старият мироглед си дръжче, нека върви паралелно с новия, за да правите сравнение между старото и новото, да можете да направите едно различие между новото положение и старото положение. Вие сте вегетарианци, но не сте станали по-силни, защото това не е идейно. В идейно отношение, в 10 години отгоре може да стане голяма промяна с човек. Ако аз срещна един идеен вегетарианец, той казва Аз съм станал по-силен. В какво отношение? Във всяко отношение. При това вегетарианецът трябва да знае как да яде и кои храни след кои да употребява, защото и храните са в степени. Например, Знаете ли колко пъти трябва да ядете боб месеца, колко пъти леща, колко пъти грах или черен боб, или прас, или зеле? Колко пъти трябва да ядеш картофи, бамя, после ябълки, сливи, круши, череши и т.н. Има ред за всяка една храна. Ще знаете, има гами, по които храните вървят. Сегашните вегетарианци, както нареждат своите менюта, това е много неестествено и произволно. И следствие на това, то е неестествено, не музикално меню. Аз наричам, като влезеш в такъв един вегетариански ресторан вътре, не представлява никаква музика. То е цяло една каша. После с тези развалените масла... И растителните масла не са чисти. И след като излезеш, ти усещаш на стомаха ти и пада тежко. Сега да оставим ние вегетарианица. В новото учение във всяка една идея има цяла една каша. Ако ние изучаваме известен предмет, който нищо не може да ни то пренесе. това е каша. Да допуснем, вие изучавате триъгълниците. Какво придобивате? Казвате, че вътрешните ъгли са равни на два прави или пък, че външните са равни на четири прави. Какво придобивате от това? В какво отношение трябва да ги изучавате? Вие не можете да изучавате човека в неговото трояко направление. Вие може да вземете основата на триъгълника като един символ, това е физическия човек. От една страна имате неговата симпатична нервна система, от другата дихателната система. Тогава това може да ви служи като едно правило. Ако основата на триъгълника се стеснява, а двете бедра се продължават, какво ще станеш, човек? Физически той ще бъде хилав Той добива чрезмерна чувствителност. Пръстите му стават дълги и сухи. Най-малките неща го обиждат. Във всичко той е чувствителен. Следователно. За да се намали чувствителността, трябва не тя да се намали, но да се разшири основата. Следователно. Всяка една чувствителност трябва да има поле, дето трябва да се прояви. Набирането на чрезмерна енергия в едно по-ограничено поле, там се образуват тия взривните вещества, взривните свойства на силите. Тогава обратното. Ако тия две, две линии на триъгълника, имате, да кажем, А, С и С, ако те се скъсяват, а долната линия AB, това е физическия човек, вземе надмощие, удължава се. Тогава човекът се изкупва, а животинското се явява и виждаме, че у всички животни физическите линии са чрезмерно дълги. Най-първо трябва да вземете лицето на човек. Дължината на лицето на човека показва какъв е човек по отношение на неговото тяло. После дължината на неговите ръце каква показва? Нали казвате, че ръцете на маймуната са дълги? Но дългите ръце не са един лош признак. Колкото една ръка е по-дълга, толкова умът е застъпен повече. При това дългите ръце и дългото лице... Това е един резултат на тия вътрешни функции на човешкия организъм. Следователно, тях човек трябва да знае закона как да се справи. Ти трябва да знаеш в дадения случай метода по който да се справиш. Да кажем, вие имате един триъгълник или един кръг. Вие вече имате известни формули и математически можете да намерите кой човек може да ви помогне. Аз ще направя формулата, а ти ще намериш човек. Ще идеш при него и той ще ти услуши. Но ако не знаеш да направиш тази формула, ще ходиш да хлопаш по вратите един, два, три дни и най-после ще се върнеш. Та ако не може да смятате трябва да развиете в себе си има едно чувство в човека което му пошепва за правилните направления за пример в първите години когато се появи кортеза тя ходеше из България и ми разправи веднъж една своя опитност когато тръгна на някъде Нещо отвътре ми казва «Еди, къде си на края на града, в коя къща да вляза?» И така, където съм влизала, всякога са ме приемали добре. Но никога не влизам в богатските къщи. Всеки път, дето не съм послушала този глас, съм имала спънки. «Не пързай!» «Ти ще се спреш там» където той чувство ти подскаже. Има в човека едно чувство, което може да ти покаже кой човек е определен да те приеме на гости. Там ще спреш. Ако си мъдрец и знаеш законите, ще знаеш, че минаването ти през известни места, където трябва да останеш, не е случайно. Ти ще се извадиш книжката, ще видиш разположението на селото и ще знаеш името на хората, дето трябва да влезеш. Ще си напишеш известни формули и чрез триъгълниците можеш да намериш къде се намира къщата. Питан. Колко такива мъдрици има в България, които чрез триъгълници могат да намерят в коя къща трябва да спрат или в кой хотел? Ако отидеш някъде и ти се покаже в кой хотел да се спреш, ти там ще идеш. Има една наука, която може да ти уреди живот. Това се казва наука, която като приложиш, винаги имаш добър резултат. Чрез това приложение в живота да решиш мъчните задачи. Това е математика. Тъй математически можеш да разрешиш и най-важните въпроси. И казвам. Тия хора за в бъдеще те трябва да дойдат и да поправят човечеството, да посочат правия път на хората. Сега условията ги има, но хора трябва да има. Сега аз ви казвам. Младите ще поправят света. Как? Аз ви една идея, дето младите ще поправят света, ако цяло едно поколение. Ако всички млади момци и момици му кажат Ние няма да се женим. Ние се отказваме да се женим. И кажат на старите. Или трябва да се наложи един нов ред и порядък в света, или ние се отказваме. Но такъв живот ние не искаме да живеем, както вашия. Сега всички казват: Ние ще се женим. Жени се. Но не като роб. Това е робство. Като свободен се жени, пък най-после, като се женим, какво допринасяме на света? Ние поддържаме насилието. А сега. И дейност трябва на света. Питам. Ако един женен мъж може да храни по закон една жена, защо един брат да не може да храни една сестра без да се жени? Тя може да живее на един край на света, той на другия, но да й помага. Защо да не може да й помага? Защо в неговото сърце или в нейното сърце да не е така въпрос. Така трябва да гледате. Вие ще кажете Господ ще поправи света. Че как ще го поправи? Ами ние отгоре ли ще дойде? В нас ще дойде изправлението в сърцето ни, в ума ни. Това е правилното живеене. Вие ще кажете Сами ли да бъдем? Как можем да живеем сами? Вие сега като се жените, пак сами ще бъдете, защото ти като се ожениш, ще имаш един господар, нищо повече. Всички хора, които се оженят, си имат по един господар. Аз не съм против женитбата. Аз не мисля, че вие ще се жените. Знаете ли какво нещо е женитбата? Трябва да се повърнем към основния закон, който е поставен между половете, между полюсите. Понеже между тия два полюса функционира живота. Когато говорим за полюсите, когато говорим за жени и мъже, ние подразбираме две течения, дето живота може да се прояви. Тие две течения не трябва да се сближават и да се сливат. Те трябва да седят на разстояние, за да може животът да се прояви. А сега не ги сближаваме и се раждат неестествени състояния, раждат се страдания. Чрез единия полюс, чрез мъжър, влизат известен род енергии в света. И сега ние нямаме жени. Много малко жени има в света. И следствие на това, онзи меки елемент, който трябва да дойде от природата, го няма. Мъжът е внесъл много повече енергия, повече капитал в живота, а пазар няма. Сега можем да кажем ние, идейните младежи, младото поколение. Какво ще проповядвате? Как ще се оправи светът? По този начин, както е до сега, обществото ще се ращат и ще умират, ще се ращат и ще умират и никакво подобрение няма да стане. От 2000 години подобрение има, но микроскопическо е подобрението. Така съм. Силата е във вас, в младото поколение. Тя ще внесе тази идея да се възстанови първоначалното положение, което е съществувало в човешката раса преди грехопадението. Той, което мъже и жени са имали, сега младите трябва да го възстановят. И аз наричам той положение така. Когато един мъж види една жена, да се зародят в него най-възвишените и благородни идеи, той да стане мощен като светлината, всичко за него да бъде възможно. И когато една жена види един мъж, пак всичкото добро за нея да бъде възможно. Това е положението, което сега трябва да съществува. Ако това положение може да се създаде, Светът ще се оправи. Не се ли създаде, ние ще имаме все старото положение, което сега имаме. Ще се стремим само да свържем двата края. Касмам ви сега. Пред вас седи една велика идея. Вие, младите, знаете ли защо си мома, защо си момък? Защо е младата мума и какво е предназначението и в света? Да стане стара баба ли, да се ожени ли, да народи няколко деца ли и после и тях да ожени? Не. Познаването на Бога, това е предназначението на човек. Познаване на Бога значи да определим нашите първи отношения към Него. Щом ке определим? Готови ще бъдем със сила да поправим света по един разумен начин. Ако вие вземете това положение, тогава природата може да ви даде сили и власт, може да ви даде всичко в ръцете. Но тъй, както сега живеят хората, никаква власт не могат да добият. И за сега управляват само глупавите хора. Или не глупавите хора, но хората по глупав начин управляват света. Нищо повече. Сега, които от вас останат за петък, ще продължим лекцията. Сега ще имате една устна представа за предназначението на новите идеи, защото казвам, той е роден човек. Какво е неговото предназначение? Хубаво е да си създавите една ясна идея за какво е роден човек. А знае само едно. Човек е роден да живее добре. И ако той намери този път на добрия живот, всички други направления, които сега съществуват, ще се уредят. Ще знаете едно. Добрия живот ще уреди всичко в света. Но за да се уреди добрия живот, трябва да се възстанови една мощна връзка с всички възвишени съзнания. Защото в света съществуват трет същества. Великите хора в света, гениите на човечеството, са тези, които са разрешили този въпрос. Те са носителите на доброто. Та с тия хора трябва да се направи една връзка. Тази връзка да не бъде само теоретическа. Тя трябва да бъде една идея установена във вашия живот и за тази идея трябва да бъдете готови и 10 пъти да ви изгорят. И аз ви казвам. Ако тази идея се сложи в вас, никога не могат да ви изгорят. Един човек, който има тази идея, който вярва в тия напреднали души, той не може да бъде изгорен. Нали имате Стария завет, тримата младежи, които туриха в пещта? Изгоряха ли? Не изгоряха. Те казаха: Може да ни изгорите, но ние вярваме в нашия Бог, че може да ни освободи. И действително, те не изгоряха. Сега вие мислите, че като вървите по този път, може да пострадате. Възможно е. Но възможно е и другото. Нито един косъм от вашата глава да не пострада и в повечето случаи всички, които са вярвали, те са имали една положителна опитност. Те са разрешавали живота си винаги положително, а не само като теория. Аз привеждах един пример за един млад способен виртуоз, който като излязъл на сцената, а го рекламирали повече отколкото трябва, разтреперяли се ръцете му и казал си «Намерих се в трудно положение», казва на публиката «Моля ви, господа, имайте добрината да ме изслушате до край, докато свиря, че после ме освирквайте». Сега бъдете добри и само да ме изслушате, но само в началото не ме освирквайте. Публиката го слуша. Чисто сърдечно говори той. Не само това. Той дал тогава най-хубавия си концерт. Като го слуша, въодушевяват се тия хора. Таказвам. Ако човек не може да свърши една работа, поне да излезе пред публиката и да каже, не ме освиквайте. Човек трябва да каже на природата. Аз съм слаб, но има и малко търпение да си свърша концерта, и тогава ме осквирква и както искаш. Тя ще каже. Ето един човек, от когото може да излезе нещо. Та, трябва да бъдете искрени. Вие сега седите, и изгушили сте се. Човек трябва да бъде положителен, няма какво да се крие. Всеки трябва да разбира възможностите, които се крият в него. Не само неговите възможности. Но той трябва да разбира и възможностите, които съществуват във всички същества, за едно сдружение към един център. Защо? За една обща работа. Ако вие не знаете да се сдружите и да се съедините с тях, нищо не може да се свърши. Ако ние херметически сме затворени в този салон и не знаем законите как да вземем чист въздух, какво ще стане с нас? След 4-5 дни ще започнем да се задушаваме. Но ако знаем законите да приемаме сила отвън, ние ще бъдем освежени. Така смам. Всички ние със своите стари възгледи трябва да свършим. Вие трябва да знаете как да отворите всички ваши вентилатори, колкото ги има в стаята ви. Аз наричам всеки един свят има по един вентилатор. Физическия свят има един вентилатор, духовният друг, силовия свят има друг. Всички тие вентилатори, отворете ги. Често аз гледам един много голям песимизъм, който влиза в вас. Гледам ви в стаите си, вентилаторите ли са затворени. Казвате. Какво ще бъде с нас? Загазихме я. Какво ще правим? Какво мислите? Аз пък съвсем загазих. Загазили сте, понеже не минавате откъдето трябва. Щом знаете мястото, откъдето трябва да минете, хич няма да загазите. Кой загазва? Нали, който не знае откъде да мине. Но който знае, той не загазва. Но все трябва да е загазил човек. Какво лошо има в загазването? Не вземайте в лош смисъл загазването. Аз мисля, по-голямо опасност от това да умре човек няма. По-голямо загазване от смъртта няма в този свят. Се трябва да влезеш и да газиш във водата. Искаш, не искаш, все ще загазиш най после по-добре е на младини да загазиш, отколкото да загазиш на старини. Защото младият може да мине през реката, а старият не може. Та е. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит живота. След лекцията всички са около учителя. Той свири и пее, а на някой тънаника подир него. Кажи ми ти това, що на живота дава свобода. Новите положения са. Като станете сутрин, започнете да пеете. Една, две, три песни и ще видите какви ще бъдат резултатите за един-два месеца. Макар и да не ти се пее, Пей Вземете две думи и пейте За пример Ставай, давай Пеенето трябва да пречества свиренето Учителят пее и свири Зора се светла зазорява Как хубаво върви лъкът или зората Напишете тази песен Займете се до края на годината да си подобри гласът ви. И най-слабия глас да се подобри. Гласът е един израз на вътрешната хармония. Колкото човек се облагородява, толкова става по-музикален. И в говор и в пе става по-музикален. По двама, по трима души образувайте едно музикално ядро. И колкото по-музикални ставате, хората около вас ще се разполагат. А щом не си разположен музикално, ти образуваш едно стягане от тебе и у хората около тебе. Трима души да влязат в едно общество и да започнат да пеят мислено. Сега има повече нужда от такива мълчаливи певци, които да пеят отвътре. После музиката има лечебно свойство, тя лекува. Сега трябва да има хор най-първо от вътрешно пение, докато дойде гласното пение. Навсинца ви трябва сега една енергия да пеете. Вие сте способни, но капитал нямате. Музиката не познава злото. Тя не мисли, че има зло. И ако човек бъде в пълния смисъл музикален, той ще бъде неуязвим. През тази година материалните работи никак няма да вървят. 13-та година е. Затова всичките ви стремежи да бъдат духовни. През тази година ще гледате да образувате свобода. Смели да бъдете? Да различавате състоянията си? Има известни състояния, които не са ваши. Торете ги на страна. Ако сте готови, има известни практически методи за изучаване на човека по новите състояния. Десета от учителя Държана младежки околтен клас на 10 януари 1930 г.